I istinu i raka'u uzzicini Allah Bismillahirrahmanirrahim Euzubillahimna shaitanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi rabbil alameen Muafdalussalati Watamu taslima ala seyrina wa nabina Muhammad al-Sadiq al-Waadi al-Ameen Wa ala alihi wa sahbihi yajma'in Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilman ya'aleem Allahumma inna nes'aluk al-tuka wal-huda wal-afaf wal-gina Allahumma inna nes'aluke rizqan hasena O nes'aluke ilman nafi'a O nes'aluke amalam mutakabbala Zahvala drago gospodaru Koji nas je počastio da Četvrtkom Nastojimo da se družimo sa hadisom Rasulullah s.a.w. Molimo gospodara Da nas počasti sonim za što ga je molio Njegov milenik Muhammed Kada je rekao Allahumma inna nas eluke tuqa wal huda wal afafu wal rina gospodar naš molim o te takvaluk svijest o tebi. huda uput al afaf čednost čestitost wal rina i neovisnost od ljudi molim gospodara da nam ove četre stvari iz milosti svoje dani amin salavat salam njegovu mileniku Muhammedu plemenitim čestitim ashabima njima koji su nosili emanet vjere i prenijeli ga sljedećim generacijama da je Emanet do nas Alhamdulillah došao gospodaru naš molimo te da nas počastiš da vjeru tvoju poznajem a kada nas počastiš da je poznajemo molimo te da nas počastiš da je pravilno razumijemo a kada nas ti iz milosti svoje počastiš znanjem i pravilnim razumijevanjem gospodaru ne dozvoli da budemo u raskoraku sa svojim riječima neka uvijek budemo doni koji rade ono što govore Amin Draga braći i poštovane sestre mi se i dalje družimo sa sahihom imama Buhari kažu za knjigu koju čovjek napiše kaže kaže to je njegovo djete koje iza njega živi vječno živi dok je dunjaluka dok je knjiga tu imam Buhari je veliki na aporu ložija da sabere ovu knjigu da sabere hadise koje će staviti i po poglavlju Samo kada znamo jednu stvar, da blizu osam hiljada hadisa u sahivu imama Buharije koliko ima, nijedan hadis nije stavio u zbirku, a da nije klanjao dva reke Atanafila. Da ništa ne znaš o imamu Buhari, da znaš samo tu činjenci. Ja Malo ljudi koje znam da sa roditelja, ako su preselili, redovno sjeti u dolom jel, mimo onoga što uči u namazu rabena filiju vali vali deje ali minine i ume, kumul zamisli čovjeka koji je toliko vezanog srca za gospodara bio da ono što radi, a to je pisanje knjige, odnosno sabiranje hadisa Rasulullah, za, za svaki hadis dva rekaeta uzeo bi abdest posebno abdest je odikvan i zbog toga jedan od edeba koje pokušavamo uvesti u svoj život jeste kada god uzmiješ knjigu a napisao je čovjek za kojeg znaš da je musliman nemoj da je čitaš dokle god ne proučiš do ovu za onoga koje je napisao jer on izdvojio svoje vrijeme bez obzira to može biti knjiga iz fizike netipna. ako je insan musliman znaš da je musliman prouči mu do ovu reci gospodar u Fatihu gospodar smilujem se gledaj njegovo znanje i ostalo iza njega i zbog toga ćemo mi na početku ovog druženja opet šet cet fatih omile dovoljno mano buharići u hadisku zbirku čitam reda Leila el Fatih. Prošli put smo čitali hadis koji je vrlo ističnog sadržaja a radi se o čišćenju nakon velike nužde. Naravno spominjali smo koliki je dar gospodara kada nas je počastio da imamo normalan metabolizam i da nemamo problema. I sam vam, kako sam i svojim očima vidio na dječju hirurgiji, kad sam tamo bio nekim povodom, kako dječca Haman moraju svaki put na nešto slično operaciji samo da bi obavila nuždu. Jer imaju zadebljanje, debeloga crijeva i onda ne mogu da obave nuždu. I vjerujte, svaka stvar Kako jedan pjesnik kaže Iza kane li insani fikra Kaže, ako čovjek razmišlja Kane lagu fikuli šeina ibra Imaće u svemu šta ibret Pas kada vidiš Imućnog postoje fukara To je tebi onaj ibret Kada vidiš siromašnog Allah ga obogatio To je tebi ibret Kada vidiš onoga koji do juče zdrav bio Kažu Boga mi Diagnoza je rak pluća je leži traži ljekara. I govorio sam vam, toliki, toliko ima stvari da čovjek iz njih može uzeti pouku. Priča jedan na Alim, bio sam, kaže, prisutan kod jednog od najboljih ljekara ovaj, u, u, u zemlji. Kada ga zove čovjek, čujem po, po, po odgovoru da ga pita, ima li kakve, reci doktore, gdje da ga odvedimo, da platimo koliko god treba. Kaže, nema, kaže, to je peti stadion, kaže, nema tu, nema nade Osim da gospodar da ne da, da se ko rukom ukloni ne, da nestane. A kaže nem. I kad je spustio kaže doktor ovom malinu kaže ovo je čovjek milijardir. Ima sina sina tog etinca, obolao mjet. Jer subhanallah, Kur'anski ajet koji voli da da malo razmišljate. Kaže gospodar ja Jahannasu antumul fuqara ila Allah. O ljudi, vi ste si fukara prema Allahu, što vam treba Allah. Pa po definiciji, našoj definiciji, fukara ona ko nema novca. Jale. Ili, po našoj definiciji fukara, onaj koji nema onoliko koliko mu trebamo. Subhanallah, Allahovog davanja možeš imat milijardu. A da ti ta milijarda ne može, može riješi problem koji imaš. I zbog toga, ove male stvari, iz, govorio sam koliko je bitno držati se Edeba Rasulullaha, sallallahu alaihi wa sallam čak i prilikom tih nekih malo nama banalnih stvari ulazka u toalet, izlazak iz toaleta Tu su male stvar, Kada čovjek sebi je navikni, ja pitam malo prije, jeste li sebi je navikli na onaj sejdu ili stikvar? Znam se, Allah te počasti svako jutro, svako večer, onaj sejdu ili stikvar, kažeš. Kaže Resulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ko to ujutro, pa taj dan preseli. Ako je čvrsto vjerova u to uči će u žene. Ako kaže na večer, taj sejdu ili stikvar, pa preseli u toj noći uči će u žene. Mi ne znamo u kojem ćemo halu preseli. Zbog, zbog toga treniramo za, za, za, za tij Dakle, šta je, šta je, vrlo bitno jeste da ove ovaj blagodati gospodara koji ima da sve što nam je on dao da sledimo njegovog amidenika. Juče mi je jedan čovjek ispričao prelijepu jednu, onaj ovde sa čaršije mudrost kaže, jedan čovjek ima radnju, dobro mu ide, alhamdulillah, prodaje hranu ne pitam koju. I kaže dolazimo drugi čovjek kaže ja to, kaže vjerujem, samo kaže da ubaciš alkohol, znaš, kaže koliko bi ti bolje išlo. Kaže on njemu, kaže, ja tebi vjerujem. Kaže, ali vjerujem Allaho više. I to ono što sam stavno govorim. Ima fala, dragom bog danas ima ljude. Zašto? Nismo ateizirano društvo. Niko, ne ne može ateizirati ni vojskom, ni školom, ni milicijom. Ja. Ljudi vjeruju u Bog. Ali kada vidim ljude koji su čisto iz prema Resulullahu, s.a. lalahu, da božijem poslaniku, došli da čuju njegov hadis. E onda za njih možeš kazati da vjeruju vjeruj Bog Bogu. Jer, vjerujem, svi kažu vjerujem u Bogu. Pasite. Svak tvrdi. Kaže, kada je puno onih koji tvrdi, treba da izmijeti argument. Kaže, ja tebe volim, brat. Brat sutra nešto zapne u životu, ti njega presto voli. Voliš Allaha, voliš pejgambera, sallallahu aleyhi wa sallam. Sam govorio, ovaj, u Zemci, na jedno predavanje, a je evo, Kralja Fahda na Sabah. Za mene, trenuci koji meni ulijevaju u nadu, jesu trenuci kada iskreno vjerničko srce progovori ono što je u njem. A vjerujte, to nisu ovako na dersovima. Insan čuje sašta, čuje nešto što ga dotakne, čuje nešto što ga obratuje, čuje nešto što ga rastuži. Sjećam se prizora kada jednom u te veli gori i kuća koja je pored, pored džamiju. Gori mu kuća, alamperija u podkrog. Njemu suza u očima, mi ga tješimo, on kaže Allah mi dražije što mi što je moja kuća nego da Valja to kazan. E to treba, ta, ta vjera kada je jaka u srcu, nema tog dušmana kojeg se trebaš žbojati. Jer je to vjera koja, pazi, ona osvaja. I to je drugi put, tokom agresije, i kuća je gorila, tokom agresije, i uništena je, i onaj brata, su mi oca ubili, oca je tokom agresije. I odgajat se na tom, ja ne vidim da, ne vidim da nam drugi, drugog načina ima. U tom smislu, kada insan ulazi u toalet kaže allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal-khawaf gospodaru moj sad ću vam opisati nečistoća i vidljivi i nevidljivi materijalni i, i nematerijalni i onoga poganoga svijeta koji misli da me mi naudi sada a kada izlazi kaže uf rana neke, gospodaru oprosti mi zašto jer u tom trenutku kada sam u toaletu ne smijem spominjati dragog boga ne smijem razmišljati o Poglavlje je babu vitra itra. Poglavlje je čišćenje kamelčićima da bude neparan broj kamelčića. I prošli put je bio hadis sličnog značenja. Ovdje ima jedan, jedan detalj kod kojeg ćemo posebno stati, a nije spomenuti u prethodnom hadisu. Hadisana Abdullah Abdullah ibn Jusuf. Prenio nam Abdullah ibn Jusuf. Kala, ah barana malik, an ebi zinad, od malika, od ebu zinada, an il arač, an ebi hurereta, radijallahu anhu, od ebu hurere, radijallahu anhu, anna rasulallahi, sallallahu aleyhi ve sellama pa. Da je Božji poslanik s.a.w. rekao Iza te vada je ahadukum fali ežal fi enfihi Thumme li enfir Kaže kada je jedan od ba sabdestih To je onaj prošli hadis Neka stavi malo vode unos I neka ispuhne tu vodu Ono što mi radimo frilkom uzmanja Desnom rukom Privučimo, usrknimo A onda lijevom, lijevom očitimo To je po sunnetu Rasulullah s.a.w. O tome smo govorili prošli put Kako je Allah dragi dao da upravo te dlacice štite organizam naš od od od, od su u zraku. Wa man istajmala falyuter. Ona je od vas koji nema nema vode, nema papira, nema, kam je nimaš lo? Kaže ona ko se čisti kamenčićima neka neka uzme nepara broj kamenčića. Rekli smo, to je nešto što nam je Rasulullah dao smjericu, mi hoćemo li otkriti ili nećemo, šta je hikmet, šta je mudrost. Tutamo je govorio sa prošlih puta oni koji su bili sjećaju se Kako mi je moj profesor u medresi govorio, kako ove čelije, kada jedemo desnom rukom, čelije koje su u ruci, jel, na prstima, u jagodicama, prilikom uzmanja vruće ili vrele hrane, daju odmah signal mozgu, pa se luči pljuvačka u ustima. Pa, šta što? Pripremati usta za iznenađenje visoke temperaturi. I to je vrlo bitno. Znači odere sola, salala, salala, nama možda će medicina otkriti. Zvuk čeka nepodno možda neće ostati možda je to nešto što ćemo saznati ako Bogda možda ćemo pitati rasul sallallahu alejhi ve sellem neki stvari smo slijedili tebi božji poslanici nismo nismo dokučili nismo znali smisao iako 99% stvari alhamdulillah već ljudi su dokučili smisao E sada idite dio hadisa koji nije prošli put bio spomenu Vo iza ste kad ahadukum minaumi akda jedan od vas ustane i svoga sna sa ljerši ljedo qabla an jedkhlha fi wudoeh neka operi svoje ruke prije nego što počne uzmati abdest fa inna ahadakum la jedri ayna batat yaduh jer jedan od vas ne zna, ne zna na kojem je mjestu zanocila i na kojem je mjestu bila njegova ruka ne zna možda dotak dot, dotakao nešto što je neč i tako gledajte sva da jedna stvar pripremaju se za ovu, ovaj dio ide hadisame za ustavi naj opasnija koja čovjeka može zadestiti. Opasnija od bilo koje fizičke bolesti je bolest ne mare prema dragom gospodaru. Da čovjek bude od koji uopće ne brinu šta će njemu njegov gospodar kazati. Kako će pred gospodara stati? Mohamed, sallallahu alaihi wa sallam, u ovom hadisu. Pazite, početak hadisa smo prošli. Kaže, kada abdesti neka očisti nos. Kada onaj koristi menšće da se da se opere neka, neka to bude neparan a men men na pameti jedan deta hazret pejgamber sallallahu alajhi wasallam kaže kada ustaneš iz sna kada ustaneš iz sna kaže operi svoje ruke prije nego što unesješ u posudu s vodom da uzmaša Allah te dragu ako je resulullah jedan, jedan san jedno spavanje upozorio nas na to da ne znamo gdje nam je ruka za noć znamsi koliko treba srce prat da ono bude čisto koliko puta nisi znao gdje ti srce bilo Resulullah sallallahu alajhi kaže kada kada ustaneš ujutru operiš svoje ruke prije nego što počneš abdest zašto Jer na rukama možda ima neke nečistoće za koju ti ne znaš upozorava nas be najop pa ste imate namjerni i nenamjerni gaflet namjerni i nenamjerni nema. kada spava čovjek Oni je u nenamjernom nemar. I zato od Resulullah s.a.v. se prenosi da je rekao nema pretjerivanja u snu as, osim ako ne propustiš neko od obaveza. Jer u trenutku kada spavaš odmaraš se za ono što treba da dođe od posla, od ibadeta i od svega. E sada, ovaj dio hadisa Resulullah s.a.v. nas uči da ne smijemo nikada biti nemarni gdje nam je srce, vjerujte. Ako te je ruka bitna i bitno, Resulullah kaže, opere ruke prije nek što počneš abditi. Onda koliko treba čovjeku biti bitno, ko, gdje je njegovo srce? Vjerujte danas, borba koju mi imamo nije za razum. Vjerujte, borba je za srce, za emocije. Za Bajram razgovor s mladićem jednim, on se da kaže kod nas, je, kolokvijalno kaže, naložio se da kupimo to. I onda mi njemu pokušavamo kazati, ja imam prijatelja anestezijologa, kažem, Allah je mi, kaže mi čovjek kad ih donesu ne mogu ih sastaviti. Još nije brzon vozio nego ga pokupio čovjek sa auta. Opa. I on počinje iz nos argumente. Kube kaže, ovlika kako kaže, onlika. Ovo su brzi motori, ovo su spori motori. I tako dalje. Ja on njemu na kraju kažem, Hadis Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kada je Allah dželle şaan mu stvorio džennet, rekao je meleku Džibrilu: "Džibrila, ti dž pa pogledaј džennet." Kaže Melek Čibril kada je vidio ljepote dženetske rijeke, dženetske insane vidio kako će tamo biti. Kaže gospodaru niko neće čuti za dženet a nismo čuli objavno dobo da neće u njega ući. Čim čuje zamisli neko ti kaže, slušaj, studiraj sad četiri godine, sve ti je rješeno alhamdula, odmah, bit ćeš nastipendista četiri godine Allah te hranio iz državu, sve i čim završiš, dobit ćeš posao, živjet ćeš alhamdula, dostojanstveno nikome nećeš mutači. kaže ona onaj Allah dželešanu prekrio džennet onim stvarima koje su ljud, ljudima mrski ono što u čemu imate red a onda mu kažem o momku ukratko kad je Allah dželešanu stvorio džennem rekao je meleku džibrilu idi pogledaj dženne Kada je melek džibril vidio patnje vatra i sve kaže ja rabo niko neće čut' z ove patnje tu kaže najslabija kazna je da su noge u vatri a da ključa mozak pa nasallallahu alejk i saću Kaže, jarav, niko nije čut za ovo, a da će ući u džehennem. Kaže, onda je Allah za vršanvu prekrio džehennem čeifo. Ja kažem, nemoj mi iznosti argument. Ako ti je nešto čeif, svaki argument pada. Jel razumijete? I šta je tu problem? Jel problem razume je problem srca? Problem srca. On to hoće. Izmislit će hiljad razloga zašto je to dobro. A ubiti siti svi razlozi su čeifo. I zbog toga, vrlo bitna stvar, čuvajte svoje emocije, nemojte dozvoliti, svaki vjernik i vjernica, ako nemaju svoje trenutke, kada razvijaju kod sebe osjećaj ljubavi prema stvrtelju, osjećaj ljubavi prema njegovom poslaniku, osjećaj ljubavi i odanosti i požrtovanja prema vjeru, samo je pitanje momenta kad će im nestati goriva. Štupar mašina, ide je mašina 2011. -a model, a nema goriva, što? Ja vjerujem u dragog Boga kao što vjerujem da stavi vi ispred meni. A hoću na saba, jer sam jutro sustao na saba i hoću sutra ustati na saba. Od čega zavisi od razuma srce od srca? Jel srce nemarne ili je? Ili se sjeća gospodari? To je suština. I zbog toga ovaj hadis Resulullah, jasna, vrlo jasna poruka. Prvo praktična poruka jedna. Kada ustane što ne zna, žeti je ruka. Ona je bila... Uzmio per ruke prije nego što počneš jesti. Zašto? U ta doba se nije imalo, nije imalo česma, pa dodržnje je česme i da opereš ruke. Nego si morao iz posude zahvaćat i onda je još preče da se opere jer zahvaćaš vodu iz posude, odakle, dakle, dakle trebaš To je sjedna stvar, praktična stvar, da ne bi neka nešto nešto što se prenijelo Druga stvar, pazi da ako je Resulullah rekao: "Nemoj biti nemaran prema jednom dijelu svog tijela, to su ruke" Kako je tek ne si nemaran prema čitavom tijelu slušu? I ovdje, kada se postavljaju pitanje, kako vjernik i vjernica gledaju na svoje tijelo? Zbog čega ovo čini, ovo ne čini? Jednostavan je odgovor. Vjernik i vjernica čvrsto vjeruju da njihova tijela nisu njihova. Neku što je manet koji im je Allah povjerio. Za nije gospoda rekao, ono, kada insam preseli pa ga spustimo umezat, Učimo, Allah je sve na nebesima i na zemlji. Uključujući ljudi. Uključujući ljudi. Ti izdobio svoje tijelo koje je manet. Nema te to važnje, ne smije, vjernik se, ne smije te to virati. Ne, ne smije se im sam ne smije konzumirati ono što šteti njegovom zdravu. Zašto? Što je to manet? Ja moram gospodaru vrat ta emanet. Na još samo jedan kratak hadis Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem poglavlje pranje nogu i ovo je vrlo vrlo bitno. Teda neće samo potirati po, po nogama. Wala yamsahu ala alqadamin. Musa, qal hadisna Abu Awana, nabi Bishr an Yusuf an Mahek ibn Amr. Prenio nam je Musa od ovaj Abu Awane, od od Yusufa, od Maheka, od Abdullah ibn Amra radijallahu anhu. hadis Rasulullah govori o tome Šta se dešavalo u vremenu Rasulullah i na koji način je Rasulullah iskoristio tu priliku da nas povuči jednoj bitnoj bitno činjenci. Takhalafan nabiju sallallahu alaihi wasallam anna fi sefratin safarnaha. Jedne prilike je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izostao iza nas dok smo putovali. Faedrake nao kad arhaqana al Kaže, izatekao nas je, a već je ikindija nastupla i mi bili izmoreni. Faj'alna natawadda'u wa namsahu 'ala arjulina. Pas počeli kaže adresiti i ono potirati po nogama. Znači umjesto da perijemo noge, šta? Samo potiralo. Fenada bi'ala sawtihi. Kada je Rasulullah sallallahu alayhi wasallam rekao svi svičuju. Kaže glasno je povikao: "Waylun lil 'aqabi minan Teškoli petama od vatre. to dva ili tri puta. Na ovaj hadis Rasulullah s.a.v. kad sam ga danas, rekao sam moram i ovaj hadis uzeti radi nekoliko smjernica. Vjerujte mi, stil stil življenja Rasulullah s.a.v. u teškim situacijama se ovdje vidi. Nikada Rasulullah nije poslao vojsku, a da nije bilo izvidnice i oni koji idu iza. Kaži nikada, ne uvijek bi uvijek bila izvidnica ispred i iza. Često bi on bio ili u izvidnici ili iza vojski. I ovo kad kažu Resulah izostoja za nas, izostoja da vidi da nije kod vojske da i nije šta ispalo da nije. Pa stil življenja u ratovani Resulah je tu. Druga stva. I tu je sada česta pojava, pogotovo kod nas ubost. Zatče je plemente, ashave kako, kako umorni nemaju vakta ili danas kod nas kažu uhladno pa ne možemo da operemo ima noge. Imaš mjesto. Kupi mjesto i koristi mjesto ujutro, abdostiš, čitav dan, alhamdulillah, ulaši, salat, dragi, počasti. Kaže Resulullah, sallallahu alaihi wa sallam, vidio ne, ne peru u Kaže, teško li petamo od vatre? Jedna stvar, koju pokušavam uvijek, kažemo, nekada, kada nešto ne primjenjiš, Hamo reći, čovjek neklanja. ili žena nije, ne nosi i se čestno ne pokriva. Kada nešto ne praktikuju, vjerujem mi da češto ima priliku se susre sa ljudima koji za naše pojmove, nas koji praktikujemo vjeru, su ljudi koji eto nisu ne ni, ne praktikuju vjerujem mi da, da, da pomnije oni saslušaju nego nikoj praktiku to je pribaba druga stvar resula ovdje ukazuje teško al pjetama odvati pazi ti neklanjaš prinjedate to je između tebe i gospodara naše je da to pomenimo. da tu namazi službe međutim klanjaš a klanjaš bez odstva šta je problem to klanjaš Ali se ne prema kibli, izigravaš se s time. Je li hijab? Je li je ili Je li je mahrame nije mahrame? Pa ovo je otkriveno, pa ono je otkriveno, pa na ovaj naši, pa na ovaj naši. A pa bolje, bolje je da nije da sprištano odjeveno, nego da si od mahrame napravila karkaturu. Pa ste Resula, vselem, koji sa rijetko ljutio, kaže, poviko je, teško li petama odlada. Kad je Resula poviko? Kad su počeli ne ne praktikovati, nije da su oni ostavili ovdje. Nego izvrnuli. I to ga se najviše ču. Virujte, meni, meni je straha danas izvrta. Pazi, hak je hak, bat lije bat. Ovo je hijab, ovo nije hijab. Ovo je namaz, ovo nije. I još jedna stvar koja, koja se praktišuje kod nas. Ušle ljudi, čitali knjige Fika, je može, kaže, mesak po čarapama i ono je čarape ljetni, ti vidiš, ba, vidiš mu je li odrezao nokta ili nije odrezao nokta. Znači, vidi se noga izme. I uzme mesak po čarapama. I kaže, može to, kaže u Hanbelijskom mezi. Po našim čarapama ne može, jer sve ove naše čarape stoje na gumi. Vi znate, evo, guma. Kad se ta guma pukne, one se same, same se sluku, tako? Drugo, može se podajati, imaju pravila, propisne, u raspita, je se tič, ban, kod elemi, neki pojasni. A u konačnici, ako je zima, imaš mjesto... Uzmješ mesto, vučiš, alhamdulillah. Dragi gospodar wa na'dza'a alejkum fi'd-din min haraj. Zai sta nikapet je skobi teško je ni uvjeri da. Ne može klanja stojići, klanja se đeći, gospodare ti dozvoli. Ne može sjeđići, klanja ležeći, alhamdulillah. Ne može to uzmeš, a da skužmite temu. Al nauči. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, yani našao u hadisima Rasulullah samo na par mjesta da je Rasulullah podiže glas ide, primjera radi onaj Ashan koji znao oduljiti namaz to znate, pa je Resulah rekao nemojte rastjerivati, nemojte rastjerivati zašto? Isto ako što je ovdje rekao nemojte, ako ima propis vjeri nemoj se sa njim igrati jel ga praktikuj, ako ne praktikuj ja rapciju, prosti moja sramota, moja bruka, ja od se popravim da mala dragi uput ali pogrešno je izvrtat stvar čuvaj, čuvaj se čuvaj, i što je najgori Hadis Rasulullah s.a.w. Neće se ubiti, zapravite hadis, neće se ubiti osoba na bigajri hak nepraveno, a da neće prvi sin Ademog imati od toga grija. Vjerodostojen hadis. Kaže zašto? Kaže Boži poslanik, on je prvi ugao ubijstva. Prije njega toga nije bilo. Otvaranje. Ti otvoriš proces koji je loš u odjevanju, u ponašanju, u odnosu, u družini. Otvoriš proces koji je loš. Ljudi, ti umro, iza toga te dolaze grijes. Odakle je Arab? Pa to, sti uveo, prije tebe niko to nije radi. Ima jedan je Alim iz priča, ja sam to mislim u Ramazanu, govorio prošli je Ljudi se pretplate na strance koje sadržaju Allah Salame. Insam pretjeli... I šta je još uradio dok je bio živ podijelio tu pretplatu svojim sa 30-40 prijatelja, doji im svoju pretplat. I kaže, on preselio. I kaže, nema svake hefte, dolazi novi broj tog časopisa. I ja kaže, došao to ove, priča mladiću. I kaže, pokušava, zovem ono časopis, kaže, stušajte ljudi, ovaj je umro, nemojte mu više slaviti. Kaže, voli nas briga, on se pretplatio na 10 godine. Za 10 godina 30 ljudi dobija sadržaj koji je negativan. Zvezata sura Jasin je srce Kur'ana. Inna nahnu nuhil mauta ma qaddamu wa atharuhum, kao gospodar mi zašto živdavamo umrli. Oživljava na sunjem danu, a loživljava i ovde na dunjalu. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, i pišemo dijela koja su učinili i tragove koji su ostali za to. Mi sad predstavljamo, alhamdulillah, bila halka hadisa, sad neko drugi drži. Mi imamo, alhamdulillah, svi seba koji smo to 1% ojačali. I nula zarez, nula, nula, nula, jedan post. To je naš trak. Dolaskom, podržavanjem, alhamdulillah, sadržajima, sadakom koju redovno izdvajamo. Dakle, Bog da nas Allah pomogne da pijet onaj do, do, do nove godine uzboži u pomoć njsku filmu. To, to su naši tragoviti. Ovaj hadis Resulullah je meni vrlo bitan čuvajte se, molim vas, čuvajte se izvrtanje, mi ako izvrćemo bilo što od Allahove vjeri, vjerujte mi oni koji ne praktikuju kod Allaha dragog su sigurno vrijedni od nas jer mi njegov, igramo se sa njegovom vjerom samo jedno obavještenje prije dole, ako Bog da već vam je ja abdlazi onim koji su se prijavili za školu, za kursku rana poslao, elhamdla ima blizu 40 oni koji hoće da, da, da uče Već od sljedećeg ponedeljka ćemo početi, ako Bog da, onima koji su se prijavlju, poslano je da kažu termin koji im najbolje odgovaraju, jer ima osamne za Sufaru, ima dosta ima ljudi, pa da napravimo grupa ako da, da to bude kako treba. Grahote je da u našoj čaši, samo na par mjesta, ima u Caravoj džami, ima u Jordanskoj, Jordansko, znači da, da oživavamo taj sudne da se družimo sa, sa častnikom. Ja molim gospodara da nam malo razmišljajte o ovome praktikovanje na pravila naš molim vas nemojte da mi budemo odanici koji, koji vjeru gospodara si setova izvršio to je to je Jer sam vam rekao najveći grijeh vo antakuulu ala allah ma la da za allaha kažete ono što ne zna. to je najveći grijeh ili je to širk to je kufur to, to je sve svi oni loši sad to i nifak lice nije kada kažeš za dragu za ono što ne znaš ono što nije od njegove vjere ja molim gospodara da nas potom put pod onjani na namazon Bismillahillahi er-rahmanir-rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammus salimi ala rasulina wa nabina Muhammadin wa alahihi wa sahbihi al jemein. Gospodaru naš, počastite nas, a nemoj nas ponižiti. Gospodaru našo prostina, bije nemoj nas kažniti. Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom tvojim da nas sačuvaš džennetom i svakog djela koje približava džennetu. Gospodaru naš molimo te da nas počastiš proživljenjem u društvu s tvojega midenika Muhammeda čiji su nas hadisi okupeni. Gospodaru počasti nas da iz njegove ruke napijemo se napitka nakon kojeg više nikada željni nećemo biti. Gospodaru naš počasti nas da usta naša samo halal ulazi. Gospodaru naš počasti nas da samo dobre riječi iz naših usta izlazi. Amin. Gospodaru naš očisti naše ruke od svake vrste grija. Amin. Gospodaru naš zaštiti naša stidna mjesta. Gospodar naš počast je koji nisu oženjeni da soženi. oženi. Gospodar naš počast je koji nisu udat da se judaju. Gospodar naš počast nas da živimo stil življenja Tvojega miljenika Mohameda. Gospodaru, naš jedno djelo nije malo ako ga ti primiš, pa te molimo da sva naša dobra djela primiš. Gospodaru, naš počasti nas da iskreno jedni druge volimo i da jedni prema drugima zlogo ne osjećamo. Gospodaru, naš očisti naša srca od oholosti. Gospodaru, naš očisti naša srca od oholosti. Gospodaru, naš sačuvaj nas od oholosti. Gospodaru, naš sačuvaj nas neznanja. Gospodaru, naš počasti nas korisnim znanjem i proživna su društvu svoga Miljenika Muhameda sallallahu alejhi vesalam. Oprosti nama, roditeljima našima, svim onima koji su prije nas preselili počasti nas da budemo od onih ki će često to nositi imanet islama subhanu rabbi ka rabbi laj sa tema iskuma salamu bismillah